Bai, hori sebera. Justuki, ba, itzaldian tolatzeko imail gurutzatze horietan, horietako batean, jaso genuen mesua zen, arrazoi politikoak medio, hori zigutela gazteleraz, egin behar genuela itzaldia. Bai. Gure, gure elkartean euskara prinsipio garrantzizkoa da, eta guretzat marra gorri bat, da, halako inpozak eta bat burutu izana, beraz, erabaki genuen, ba ez, ez ez genula mesu horri erantzunik emango, eta guk, ba, egibestetan eginei dugun modua, moduan itzaldia euskaraz eta gazteleraz egin mobenuela. Bai, e, irunen, antolatzen zen, e, irun gu dalak eta Euskal Herriko Unibertsitatea, gainera antolatuta eta hainbata gintari pasa izan dira bertatik, ez? Euskal Autonomia Erkidego mailakoak ere, e, zentu horretan, ba, izkuntze eskubiden legea ere, etzen betetzen? Bai, gu iritsi ginen bertara, eta gu behintzat, e, Euskaraz eta Gaztereraz egiteko autua, autua genaukan, eta hori xebera egin genuen, eta... Itzaldia euskaraz eta gaztelera zeskain egen nuen, egin noi dugun modua, baina salatuz, ba hori baldintzatua, jaiotzen zela, alako oartarazpena egin zitzaigulako, baina gerora, e, galderen txandan, publikoan zeuen pertsona batean, galdetu zuen, ea, zer, ea, ea ongien zuen altzuen, guk salak eta egin nuen momentuan, ba e, Itzaldia, gazteleraz egitera inposatu nahi zigutela eta goi bai, esan genun baiatz ala ala izantzela eta baitare pertsona horrek ere ba ohartarazten garrantzitua egin zuen esanguratsoa zena ba 1 euro hitzaldiak e, ba, e, aurkezten zituen pertsona ba 1 euro e, gazteleraz egin zuela eta soilik ba e, kortesiazko hitzak besterik ez ziela e, euskaraz izan. Hmm. Eh zentroetan gazteleraz e, behartuta baina hitzurpenitza zerbitzori gabe gainera Hori da, da piskaterea harraro izan zena, normalean alako kongresuetan, ba, beti egon noi dira itzulten gintza zerbitzuak, eta bertan zegoen ba, e pertsona batek itzaldi bukaeran, esan zegoen, bera ba, Galiziako azela jatorriz, eta faltan bota zuela hori alako itzulten zerbitzu bat, horrela ba, ezela koinolako arazorik egongo izkuntzari dagokionez eta ba, pertsona batek ere ba, galderen txandan eskatu zuen ea posible izango zen erantzuna erdara zen batea, ta, nola ez ainolako arazuri gabe, gazteleraz ba, ere erantzen zitzaion pertsona horri bai, e, peli bitxia mm -hmm. e, bat gartaputakoa ere gehiago jakinda e, zein zen oinarria ez? azken batean, ba, errepresio e, frankista izan zelan nago egunetan izbide? bai, Horixe bera pixka eta hori Bizkak guztare sozialetan berriki plazaratu dugun mezua da, ba, mila beratziron eta hogeita mazaztigarren urtean, gipuzkoako gobernadore militarrak ablaten espanyol. E, ez harri zuen dogmatzat eta ba, laurogeita zei urtetara, jasotzen dugun dogmada, hori terazten digutela, razoi politikoak medio, ba, itxaldia gaztelera zizan berko zuela. Ze, arrazoi politikoa engatik, e, argudiatu zuen irungo dalak ez? Aipatu zuen mesuan, ze arrazoi politiko eman dituzte? Ez, ez dugu nahi izan horretan sartu egia izan. Hori e, aipatzea bera, arrazoi politikoengatik gati egin zegin behar dugula, e, iruditzen zaigu muturreko larritasuna e, daukala beraz ze horri buruzko azalpenik ez dugu eskatu, eta ez dara zaigu interesatzen horren ba, baitako ez bat. Zabaltzea, hasieratik gaizki eginiko horretan gelditzen gara Eta hori beraz salatzen dugu Ungida, gainerakoan e, laue egun hauetan biltzarro horrek emandakoarekin Ez dakit nolako valorazio egiten guztut elkarte memorialista gisa e, Beno, hainbat abitu pasaziren bertatik e, Laue egun horietan no, Guk eurera mugatuko era bereziki Guk itzaldian nahi enuen moduan e, emateko aukera izan genuen Imposak eta hori salatuta Bertan zegoen publikoa gustora Guntzen, salaketarekin ere Konplize izan zen, eta guri Gure ez atiari daokionez, ba, ondo Ondo jen zen mm, Ba, momentuz geratzen gara, peli leguna Eskarmila, eh, guran izan aratik Ez da zer Ondo izan, aio. aio Bale, ba, peli